O dia 19 de março na história, 1931, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, liberou o jogo e propiciou a formação do Complexo de Las Vegas, o mais famoso centro de cassinos do mundo. 1964, cerca de meio milhão de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Manifestação foi organizada por entidades que se opunham ao governo de João Goulart, 1970. Os chefes das duas Alemanhas, Oriental e Ocidental, se encontraram 25 anos depois da divisão do país. 1987. O tráfego de veículos pesados foi proibido na área histórica de Olinda, em Pernambuco, considerada Patrimônio da Humanidade. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.